سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لعمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرَى مُتَشَابِهَاتِ فَأَمَّا الَّذِينَا فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اول الالب سوره ال عمران شروع موندا ویلو چې دا ودې سورته بیان د سلو ورو خبرو اثبات توحید اثبات د رسالت صدا jihad فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله او دا مون ویلیو چیپ صورت قسم دے دریو حصو تا اوله حصے کې دریش پیتا یا تون دی او دا دری بابونه دا او په دې کې مقصودی مسله اثبات د الله دوه د نیت اول نه باب دا اولنا تر ولسمایا ته پوری او هر د دې وړو بابونو کې هر باب کې شپږ خبرې دي اوولینی باب کې والله سي او پاغه کې ذکر د شپه خبرو اول مسله د توحید الله لا اله الا هو الحي القيوم مسله د ذکر کا داغه ممبوی خلعه چې ا توحید د تورات و انجیل او قران نه راوته شوی ده او دغه خبره ذکر کا تخفیف اغه خلکو ته یراغه خلکو ته چې غیذ الله دین نمنلو د توحید هون करू بیا دلیلی اغلی ذکر ک چې انسان خپل ځان ته وګوره الله تعالی څنګه شکل شبوحات درکړه دے داد الله کاریګری دا او الله زورور دی حکمتواله دی دویم زله په داوته توحید اغرامات کا او سو الذی انزل الیک الكتابا دزینا در مه خبره جواب دا غ شبهه د نسوارو موو چې درې جوواغونه د ابن الله چې ای ابن الله دی د هغې درې جواب قرآن کوي یو دا د متشابهاتو نه دی متشابه چې دا غ نه هر قسمه مقصد آغ اغستیشی... شي متاسود دې په مطلب نه ویږي چې قيص الله سلام ته ابن الله ویل شي دي نو دا متشابهات دي دوم امن ابا ابن بمانت محبوب سرا نحنو ابناء الله واحبه قران کرا زي مونږ دا الله محبوباني او يدا 10 من البوغات دا به انجیل کې چادزان نه لیکل دا او دا کلام الهي نه دي دا درېجو ابونا بقران کوي یو دا متشابهات نه دي دویم ابن پمانه د محبوب سره دا او دریم دا دسمین البوغات چې په پاکستان نه لیکل دي زګه په خواني کتابونه هغه محفوظ نو دا اعجاز او معجزه د قران دا چ څنګه لوه محفوظ کې بروت ده الله په علم کې ده د کسی دنیا کې هغه اصل د دې موجود ده او په دې کې تغیر تبدیلی غلطي ناراضي اکثر تاسو پکې دي 99 پرنټینګ پرېس والا قران چات کې باغې کې چرته د زور او یاد زر غلطي خامخاراشي اوغه قران اغه مصحف مارکیټ کی خورشي نو لګي راځي پاس چې خلک اغه قران وګوري نيوس عربانه نغوږي چیرې د اديزه په ده ان په زيبانه ان نه ده یا د دې زه زور په زير ده دا لفظ غلط لیکل شوی ده نو بل قران سره موازی نه کی قاریان صاحبان حفاظ کرام علماي دين او سم څوم دستیداري خلاف یو مهم شروشي چایو دی کپنه قران ناغستی داغه فلانی صورت کې فلانی آیات کې دایات دا طریقه غلط لیکل شوی داولی اولي الله انا نهنو نزلنا ذکرا و انا له له حافظون قران ما را لګل دی د حفاظت زمواری ما را غستل تر چی د قران په مقصد بوېږي نو کستان مخ کې او سړی قران لولي نو کم زه کی چې اغه لفظ غلط ووی مستازن بزر جوړ شي چې دا دکم کوم لفظ وې د دې معنی خدانه د مضمون خدا چلو دي دا معجزه د قران دا, دا یوازي د الله د کتاب د قران و مجید اعجاز چې الله یې ذمہ لري هغه ست باقي سمرا آسمانی کتابونه جوړ او کې خلق او د خپل مرضی موافق دخول اوصول موافق باقي کې رد او بدل کړو چ کوم قانون به خوښنو هغه به لړک نوې قانون به پکې وری کلو وېدانې د دستور ده نندانی صاحب کیلو باندې جواب کای چې دات دا متشابهاتونه نه دي او بل باب ګوبیا جواب کای چې د دس من البوغات ته چا دزان لیکلې دي او دریم باب ګوبیا جواب کای چې ایبن بمانه د محبوب سرا هو الذی د الله غزاد ته انزل عليك الكتاب چرا لګلې دې په کتاب باندې قران منه آیات محکمات باج دي آیات نه مزبوط دي بخپله معنی کې محکم دي هر سره داغي به مقصد ويږي هن ام الكتاب چې اصل د کتاب دې و اخرى او نور داسي ايات دونه دي متشابهات تجا مشابه دی لکه حروف مقطعات دي قران کې دا غيب مقصود څوک نه بوويږي لکه الف لام میم الف لام راء الف لام میم صواد صواد قاف داسي الفاظ دیا سين طه رموز د قران دي د اسرار د قران دي نو مشابه هاات له نه فيلو همځغون نو هر چې اغ کسان دي چې بو کې کوغاللی دی ینی ب دنی طرف تمیل دي فیتتهونه مع تشابه من نو روان شي اغ یادتونو پورې چې هغه مشابه وي ابتغا ال الف نه دی فساد وابتغا تاویلیه او دا پارا دا معلومولو دا مطلب داغی نو دی باغی پورین خط ای چې دا لفظ دا سی ده دا دی دا مانا دا دا دی دا مانا دا الگا اصل قرآن پری دا اصل قرآن دی پری خودو او تلکی ایک متشابحاتو بسی او دا دا اللہ راز دی اغسا تلی دی دا اغی علم چاہتا ندی ور کرده نو تبکی ہوالی ځان شماری وما يعلم تاويله الا الله او نو پويږي په معنا او مقصد دا غيوانه مگر صرف ذات الله دا, دا سي الفاظ دي چې باغي الله پويږي د علم دا لګي دي والراسخون في العلم او اغه مضبوط خلک په علم کې يقلون وئ امننا بهيم بودي ایمان روډه کله من ان در ربنا تا ټول د الله تر اف نه دي او تاسو د تمامه مخ کې سوره بقره کې ویلي چې قران کریم کې کی دعا کیسما یاتونه دي یو علمی دي یو عملی دي اوس علمي داسې آیاتونه چې هغه په علم غراوستل چې او داد الله الله متصرفته الله بار سبحانه بواده یو عملی دي اقیم الصلاهات واعطوا الزکات علمی په علم کې چې دا ټول دا الله کتاب دې په دې ایمان راځي لازمي دي او عملي باندې عمل لازمي دي اوس د دې په مقصد باندې هر سړی نه پويږي متشابهات دا د الله او د هغه د حبيب صل الله عليه وسلم ترمنځ یو راز دی یا و الله علم کتاب بل هيچات علم نه دی ورکو شیخ القران رحم الله و فرمایل ما یورس د مولانا حسین علی الوانی رحم الله ن دپو سگو د خپل استادنا په مرده ویریجی قران کې متشابهات دي نو دې په معنا او مقصد باندې څوک پوئږي یا په وېدل ویاو صحابه ول پتہ وا صحابه په بو امامینا داګینرست دو دور کې امام ابو انفل معلومو شاولی الله رحم الله تعلمو یما اور دوی دور دورګي یز په بوېګما مولانا حسین رحم الله ما دوی جز په بوېب زی په مقصد بوېګم نې مر دوی چې تاسو په مقصد بوېګې نو ماته او خی ته زم ما استادې او زدي شاګر دما ندامه توفه چې متشابهات باندې ته بوېګي مقطعات باندې بوېګي نو مولانا حسین علی رحمه الله ماتا ووی جزی نشم بیان حلی از را ما اوی جزی نشم بیان حلی آجی و خبری بوریون خطوابه سر تا رسوله ایمان وردوی دا سنگه علم دا, سنگ دا جتاستو بی پویه یو ماتا نشی وولے. نو مولانا حسین علی الوانی رحمه الله دمی اوالیو سی دونکو گو وابیچرا زمیدار سره و بوخانو بی ایوی بولا. نپالو سره د صادر پریس کی سره د غوله غوټه تړلی وا چکای هیمالي راکا هیمالي دا اخرہ ما چې په چغوله غولو او خوله مې څنګه د ماولې چې خوګه دا هیما چې څنګه خوګه دا چې خوګه د خوګوالي په ستال ز تارې کومه خوګه دا یما ولې جدي با بیان بیان کې خوګوال نه نه چې بس میټه اغه ود نا مقطعات هم د 60 د جما ته ځای ک معلومه غزبل نه چمغلي دا د از رزه د الف لام میم الف لام را صواد قاف حاء عین صواد د چې د دې په مقصد باندې اوسړي پوج خوبلې خېلې نشي دا کوم چې مفسرین ذکر کړی دي ته توجيهات وې چې را د مقصد کې دې شي دائم کې دې شي وما يذكر الا اولو الالب او فند او نسیت ناخلی مگر د عقل خاوندان زکه عقل اشاره کافی ده ربنا لا تزغ قلوبنا اصلو و مخبرا سلو و مخبرا ذکر کوي تعلیم د دعا مؤمنان او تب وخت او رود د شبهات کې خلق شبهات او کې دي نو واحد دایله به کنزره کوي راده و دې وای تاسو د قران نومونکې نو تاسو یې ربانا لا تزقلو بنا اے الله ما له زونه زمونګه مکه کې زونه بعد از حدای پس دا نه چې تا مون ته ہدایت کړي د سملاړه تام زګ حدیث پاک ګرازي نبی عليه السلام فرمایي د انسانانو زړه د الله په لاس په دوه غتو دی د دوه غتو له اشارهو کا یقلبها کیف یا شاء والله خو خدا چې کوم طرف ته اړای دین طرف ته اړای بدینۍ طرف ته اړای ځکه د الله حبیب په دعا کولا یا مقلب القلوب والابصار او د زړونو او د سترګو غواړه اونګیا سبت قلبی الا طاعتك سبت قلبی الا دینک الله زما دین بخبل زما زله بخبل تابعدارای باندې کلک کی الله زما زله بخبل دین باندې کلک کی لا تزقلو بنا الله مکه گیز نو زمونغا بعد ای زهدی تنا پس داغنا جتا موندا سملار خیلدا وهب لنا ملتن کرحمان وهب لنا اوراک مون لا ابخ ممتع بل طرفنه مهرباني هبا هغه سستوي لګي چې زماته سره حق نكي يو ته راکي الله مونږ تا نغواړو الله مونته اسبه سره کې انکا بيشکه الله يقينا انتل وهاب تي بخونګه الوهاب بخونګه وهاب مونږ چا دې الله دا بعض خلک چې علم سره او خبره د بیل مې او ګینسره لخانه او شو افلانه او ابي یعنی الله والا شوه زه وهاب بخون کې الله او د دې د وهاب د انسنګ کې خو دې شو حدیث سعودي عرب کې یو اکبرست عالم دی محمد ابن عبد الوهاب رحمت الله علیه محمد ابن عبد الوهاب محمد دا علی بنمو عبد الوهاب بلارو نجد د ریاض د علاقې د غرونو د علاقې هغه د توحید پرچم دلتګي اچت کړو د خلکو بم د کجورو بوټو تا او کانو لوټو تا اغه له سجده وکول هغه د الله دوه ځانیت چغه والا محمد بن عبد الوهاب ډیر زبردست عالمو کله چې د سعودی عرب د دې بادشاہي شاه شيخ خاندان کم مشورو عبد او هغه د ازادې لپاره جنگ کول نو د ټولو خارون نه بغیر چې په کلي شکس ورته ملاوی دو نو محمد بن عبد الوهاب نجدي ورکس راغی وردوی زمان استا خبر جوڑی گی تا تا تا کسانو ضرورت تے او ما ته تا شریعت ضرورت تے نخپل منز کی اگریمنٹ کو زما طالبان دشپی بود از قرآن و سنت خیم درازی بستا فوجیانی تا سر با جہاد کئی جنگی گی و ما باغیر عزیز بود قرآن و حدیث خیم خو معاہده پا دوسی زبانه کو چ مونږ لا الله فتح راکا او مون غالب شو نو امور سلطنابت استم او امور اختیار کی اغه کی و زمونږ دخل نه او عدالت او محكمه به زمونږ اختیار کیستا او به دخل نه یعنی شریعت به مونږ چلو او حکومت به ته چلے اب بابا عبد العزیز وصرا پدې معاہده باندې دسختو کو نو محمد بن عبدالوحاب نجدی رحمه الله خپل طالبان فوجیان کل مجاہدی نکل اسم او اللہو اللہ, اللہ بیا فتح مملکت العربیت السعودی یا تا وجود کرا گئے اسم دلتا دو خانہ دي یو تاویلے کی گی آل سعود نو آل سعود جی کم دی اغباد شاہی کی دی دادا بابا عبدالعزیز اولاد دے تقریباً سل کالا قریب شو چې د دوی حکومت د غيور کور کې حکومت ته ولی موئده په دې شیوه ده د محمد بن عبد الوهاب نجدي چې کوم خاندان دي او دا به شاګردان دی هغه د اعلی شیخ وای نو هغه ټول عدالتونو کې شیخانه او ججان دي فیصله راغی کی د دې ملک بنیاد په توحید کې هوښه یو چې موږ به والله عبادت کوو د بل چا باندې کوو نو دو ض وخبرت اوسم حکومت سره د اعلی شیخ والا سکار نشدا عدالت والا سره علي سعود سکار نشدا د عدالت فیصله کې اغي دخل نه کړي د حکومت فیصله کې د دخل نه کړي نو مدی مديب وروي پک زمون په علاقہ باندې خله کوئی الکوې پنچپيره شي وي ده وهابي شي وي ده حق پرست علمو نو چونګې داغن محمد نو محمديان خو هغه ویله نو زکات نبی عليه السلام نسبته او وا بلارو نو يروا بیان شو دی الکزو وا بیہم کنا ذو الله علی محاب یعنی الله والا نو بیاج کل حضرت شیخ نور الله و مرقده اغه دا قران درس شروع کو دا توحید او دا سنت پر چار شروع کو نو داغه محمد طاهر نو نو نیورد محمد ویلی شو او نی ولت ویری ویلی شو زیرا شریکین له نسبت کا نو دا پنش ویدا پنش به ریش ویلی دا سچې ده دا پنځپیرې ده پنځپیرې سم نو پنځپیر سره دین نه او پنځپیر خو د صحابه یوړګي غو نه کلو خو پرست عالم الله پیدا کو او داغه په نسبت باندې داغه پوجا باندې الحمدلله نن موږ هم د الله کتاب د ناسیو او زموږ په شان په لقاو خلق د الله کتاب او د الله کتاب خلق له خی انک انت الوهاب بشک الله دې بونګه ربنا ربنا انک جامع الناس اے پرور دگارا بے شکات دے جمکون کے دخل کو لی او من داسی و رزتا لا ری بفی ہی باغې کے ہش شک نشتا دے اغرس کے شک نشتا قیامت برازی انکا لا تخلف المیاد اللہ تدخپل وادے خلاف شرم نکے قیامت برازی او د قیامت راتلو علامات چکم نبی علیہ السلام نخي ذکر کړيدي نو اکثر دا غي نه موجود بس الله دې زمونږ د ایمان حفاظت وکي دعا کوی لکه حدیث په کرازي نبی علیہ السلام فرمایي دا زمانه براشي یو سړی به ما اوستنو دکیږي مسلمان وای سار چرها پاسی کافر وای یو سړی چې سهار را پاسی مسلمان وای ما خامله به کافر شوی دا سی دور برا جی تا سوکو دا خلقو دا ایمانون سا حال لے سوک با ڈالر خرسی گی سوک با روپے خرسی گی سوک با کرسی گی سوک با سا خرسی گی دکا چی یس بے ہو مسلمن ویمسی کافرا. مسلمان بس هاری خو ماخام با کافری او مسلمان با ایمان خام سار چې پاسی نو کافر الله اللہ تیزمون د ایمانونو حفاظت کی او دکا وقت کی با صحابی د ابو اسکی د الله غبیبه ک دیو اخلا پاتشم نو چا کا سب زم او خل کو تزا او خل کو زرا چې اغید الله کتاب لولی د الله کتاب دناستی بس د نجات یو لا رضا اغه د الله کتاب قران مجید فرقان حمیدا چا چې بدی مون ګولیو لګولی اغه کامیاب ده تا مخ کې بکره کې وي چا چې د الله په کتاب باندې مون ګولیو لګولی فقط استم سک بالعروه الاسکا لنفسام لها داسي اور اسي سره ځوان شوې دي چې اغه رس رسېدې شلې دوه علامه دا نو قران مشل راه د الله کتاب دی لرا لګلې چې مونږ په دې قران باندې مونږول لګو اول د دی الفاظ زده کوو بیا په معنا او مقصد ځان وګو او بیا د دی د اصول لاندې جون تیرګو قران زده کول لازم دی ځکه قیامت کې الله پاک فرمای سور فرقان کے راضی تا صبح و انشاءاللہ سورہ فرقان ل ذکر اور اسی وکال الرسول پیغمبر بعد قیامت پر رس بانی و ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وزما رب زما دی امت زان نہ قران ل ریخو پوچ ته ریخو تا خونو کی ریخو د زینت کتاب گرزولیو عمل پہ نہ کولو بکار راځي چې نړۍ د الله کتاب او اوري اذنې کې عمل بیوږي نو الله وي قیامت راځي الله تبا غرض راولې شک به گنيشته انک الا تخلف المیات الله تدپل وادي خلاف نګه الله مونږ په ایمان او په قرآن کلک کې بیا ګور هو دا الله اغزاد دې انزل عليك الكتابه چرایې ګلې دې تاسو تا قران کتاب منه د دې قران نه آیات آیات دې محکمات مضبوطه پخپل معنی کې ینه ثابت معنی ولدي هر سړی به بوئیږي هن ام الكتاب دا محکمات چې هغه ارشو به مقصد کويږي دا اصل د کتاب دې واخرى او څو آیاتونه نور دا سیدی متشابهات چې هغه مشابه دي دا غینه هر څو هر څنګه اخلی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا کار داوی جدی به اغذی لزان سی کم دینه جدی دینه غوریگی ابتغاء الفتنه د پان د لټولو د فساد او ابتغاء ا تاویلی او د پان د لټولو د مطلب دا هه و ما او تاویله انه په اصل مقصد دا بانے باندې الله مگر یو الله چې الله اذا سي زما علم کی دینو تبہ کی ګته والراسخون في العلم او اغه مضبوط خلق په علم کې یقولون وربنا ايماننا رب يقولون واي امننا به من ایمان روړې په دې قران باندې جزاد الله کتاب دې كل من عند ربنا تا طول ده الله د طرف نديم وما يذكرون الا اولو الالباب او فاند او نسیر ناخلی مګر د عقل خاوندان یعنی چې قران ته ناشته دا کلمندې چې قران نه لاړو بیاقلوه ربنا اې زمونږ ربا اې زمون پروردګار الله توزه مګګې کلوبنا اذرون زمونږ بعد اې زه دیتنا پس دا غینه چې تا موږ ته هدايت کړي و وحبلنا ملل تن اللله اوبخیمونږ لرا تخبل طرف نام میں روبانانی الله خپل ااحسانات بمونګو کې ان کا ان ت حاب یقی نن اللله تي بخون ک ربنا ایزمونګبا ان کا جاون یې ان کا جامیو یقی ننطرراجه مقون کین لرا ل یو من آغ را لرا لاری بفیی چې نشتهې شبات دغی پراتلو د قیمت دا۔ انك بيشكت الله <سؤال> باغا ان الله <سؤال> لا يخلف الميعاد بيشك الله با خلاف نه کيده خپل واده چکه مواد کریا غو پورا کوي الحمدلله رب العالمين السلام والسلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ انک انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واغفر لنا